Коли ми прийшли в будинок команди Січі по вулиці Духновича, на нього лягла сіра тінь від одинокої хмари, а шинки й бовти заливало скупе осіннє сонечко. Мене все не тішило. Мало тішило й інше. Однострою на всіх не вистачало, зате прапорами, лямпіадами і факелами були набиті цілі шопи. Зброї теж не було. Її тягнули хто де винюхав. Сміливці нападали навіть на чеські жандармські дільниці. Не вистачало тройових старшин, хоч уряд і дав клич закликати їх з усіх усюд. А коли зголошувалися емігранти, що встигли обсмалитись в світовій війні під підпільній боротьбі, їх відсіювали. Натомість натягували френчі і золоті вилоги на бравих сільських хлопців і студентів, урядницьких свояків. «Що з нами буде, як настигне час воювати?» – запитував мене з острахом в очах Легінчук з мого села. «Бог знає!» Бог, може, й знав. Та навіть уряд вірив не в одного Бога. Озирався і на Берлін, і на Прагу, і на Будапешт. В уряді був національно свідомий гуцул, був банкір, доктор, професори, писарі. Вони не знали ні військової штуки, ні господарювання на бідному горовому терені. А відтак Прага нав'язалася свого генерала Прхала, що погамовував амбіції українських вождів. І був батько Волошин. Доконечно чесний, шляхетний, всіма поважаний і в публічному житті надто народний –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 іменем Карпатської України. По селах чинили суд, невгодних фахівців вичищали із служб, на вулицях хапали сумнівних, і якщо вони не могли переказати українською, отче нас, то вкли, як їх колись били мадярські чи чеські жандарми. А тих, хто перелицьовувався і присягався у відданості, цілували і назначали провідниками. Усе бралося на честь і совість. У кабінетах пріли й шаленіли від невідомості, а на вулицях хуста, усе бігло так красно, так легко й безжурно, ніби і на правду, що був новий Єрусалим. Незнищенна лірика й романтика витали тут у сльотаві дні 1938-го. Народжувалося якесь велелюдне Розрадування його носила з собою молода Карпатська Січ. Якщо досі український дух проявлявся потайки, то зараз він збурився і бив за взятим нуртом. Молодь розносила повсюдну українську ідею в своїй гарячій крові, яку готова була тут же пролити. Розбуджувала волю водвічно поневоленого народу, просвітлювала його, ширила національну свідомість. Походи з прапорами вирували селами, невгавала українська пісня, по хижах лаштували читання своїх писателів, грали вистави. Це було диво. На безвиразній донедавній території постала українська іредента. За лічені місяці відродилося одвічне національне плем'я, Ожила українська душа. Смілим поступом ходила по вільній своїй землі молодь Карпатської Січі. Провідав я і своїх. Моя мамка віддалася за вдівця, і тепер на дідовому осідку було рясно дітей. Собі місця я там не знаходив. Притулився в січовій гостинниці. В походах нас радо годувало населення. Далекий родак, що служив секретарем у міністра, раїв мені ліпший хліб товмача з німецької, та я волів лишатися в гущі людності. Про моє просвітництво в банаті дізнався і редактор Володимир Бірчак, з яким мене звів колишній професор Матіко. Редактор залучав мене до газети «Радіо», та мене охотило більше живе слово на прицерковних майданах, а не покладене на папір, що найчастіше є перекрученим. Хоча я любив послухати того чоловіка з поривною натурою і гострим, як бритва, розумом. Найбільше нашої української правди в Січі, – світив Бірчак кружальцями скелець, що не сідали, аж не метелик вусів.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 У нас немає самовистачальної економіки, немає природних багатств, комунікацій, а з мінеральними водами і вальками в Європу не посунеться. Американський чи німецький вуйко не буде запросто просто так розбудовувати нам країну. І сторонні гроші, що нині тут крутяться, скоро будемо відробляти дорогою ціною. Все біжить скорими кроками, все міняється.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 який віками громадив культурний український народ на границі Сходу і Заходу, а без того могла володіти ними лише зарозуміла гордість.